Hé, hey, várj meg! Megvárlak. Parancsolj, sárkány füvet. <gül> És használ? Csak ez használ. Ha ez nem használ, akkor semmi. És meszik a füvedet? Itt a cukról? Csak látnád, hogy tolonganak. Most ez a divat, most ez a divat.